Partea a treia. Capitolul 6. Dar rebelii nu erau deloc puși cu bătul pe labe, și faptul că din instituțiile rămase încă neocupate erau când vreau să le ocupe primiți cu gulanțe, nu le spunea nimic. Presa lor de seară parcă urla. Ablestemata hidră masonică își arată colții prin rânjetul sinistru al jidovitului Rioșanu. Achim Moromete se opri din citit, chiar la această frază. Era acasă la el, pe calea văcărești și se pregătea să mănânce. Deși auzise cu urechile lui că în oraș se trage, nu-și părăsise consumul lui alimentar din obor de cât târziu, dar cumpărase un ziar să-l citească acasă și să-și dea seama a ce se întâmplă. Achim Moromete nu era însurat, dar prea de câteva timp cu o fată care îi spunea totuși nevastă. Ca un toran care face formă de la oficiul stării civile, abia după câțiva ani, după ce s-a convins că n-a făcut o neglizie, adică a luat una cu care nu se potrivește sau nu se ține de casă sau dracul mai știe ce poate să mai iasă din ea. În cât doi, trei ani, stai așa, pot să faci și copii, care pe urmă la nun pot fi destul de mari ca să-și aducă aminte că au văzut-o pe măsa mireasă. Fata cu care treia Achim nu era țărancă de origine ca să înțeleagă toate acestea, dar pe vremea aceea în București era cunoscut în toate straturile sociale cuvântul concubinaj, care exprima o realitate consfințită ca un fel de a doua stare civilă, atât era de răspândită. Fata acceptase deci cu ușurință să devină femeia acestui tânăr negustor din obor, care îi plăcuse prin voința pe care o aducea cu el de la țară, de a face un rost, deși era atât de tiner. Era adică un om serios, pe care te puteai bizui și nu unul care după trei luni te lasă și te schimbă cu alta. Și nu se înșelase. Angela, așa o chema pe fată, era frumoasă și foarte săracă. Nu avea nimic în afara salariului ei săsătoare, care nu era nici el prea ridicat, fiindcă abia învățat această meserie. Era mică și de curând părăsise casa tatălui ei cu patru copii, muncitori calificat la lemetru. Se cunoscuseră chiar la obor când fata intrase în micul consum alimentar al lui Achim. Ștefan o văzuse de câteva ori și îi plăcuse de ea și aproape că îi părea rău că Achim n-a luat-o de nevastă. Ai putea să o pierzi," îi spusese el de față cu ea și atunci Achim o luase pe fată de gât, și trăsese de ea Selindu să se învârtească jur împrejurul lui ca un titirez, în timp ce îi răspundea lui Ștefan. Pe cine? Pe Angela asta a mea o pierd? Păi nu găsesc alta?" Fata râdea. Aveau două camere într-o casă cu un singur etaj. Proprietarul ocupa și el două camere jos, într-o curte destul de mare, în spate, să țină o rătănii, în timp ce zidul opus creștea chiar dintr-o toar fără grilaj. Achim și concubina lui treceau prin curte și urcau la ei pe o scară complet separată. Ea spăla bine această scară, ca și odeile pe care le închiriaseră, și l-a erisat tot timpul, chiar și iarna, spre deosebire de proprietar, care era un bătrân cam sordid, părăsit de copii, îl vizitau așa, din an în Paști. Soția lui bătrână avea un aer de cotoranță sub care se ascundea însă o ființă care păsta din tinerețe amintirea unei femei. Ea era aceea, nu numai fără prejudecăți, dar care se căsătorise de vreo trei ori și nu ajunsese să se uite urât tocmai ea la o fată care trăia în concubinaj. Treaba ta," îi spuse-se. riscul e să rămâi borțoasă și să te lase cu copilul în brațe." Nu mă lasă el," răspunsese fata cu o al cărei secret îl știa numai ea. Și apoi adăugase. Și cu acte, dacă e să te lase, tot te lasă chiar dacă ai un copil în burtă." Asta așa e," răspunsese proprietarea sa. Totuși, într-o zi, poți să-i spui, dacă te țin cu Mă iubești? Da, atunci ne căsătorim. Nu vrei? Adio. Înseamnă că nu mă iubești. Fata răsese cu nepăsarea oamenilor natural care nu îi o hârtie privind soarta lor, decât siliți de împrejurări cu totul străine de adevărata lor viață, mai ales când nu există avere la mijloc. Atunci devin cumpliți. Hârtie care nu valorează pentru ei mare lucru. Răiau mereu bine și asta nu pentru că fata se străduia, se potriveau. Când Angela văzut că Achim nu citise decât un rând din ziar și să o oprise, o pufnii râsul. Îl cunoștea. Dacă citea mai mult, îl durea capul. Cine roșia roșianul ăsta?" Făcuie el zgâlțind ziarul ca și când ar fi vrut să scuture din el în felul ăsta înțelesul care îi scăpa. Blestemata hidră masonică își arată iar colții?" repeta Achim. Bă, mă, că nici cu nu mi-e frică. Și zvârliz iarul și se uită la concubina lui triunfător. Ei doi, el adică în primul rând, fiindcă ea era un copil, era mai presus de toate acestea. Cum? Simplu, fiind mai prejos, jos de tot, nu sus, unde sunt vârtejurile. Că pot să treacă și peste tine? Ei, na, sigur că pot să treacă, dar întâi să te nimerească. Adică să fie acolo pe unde trece el, vezi, Fiindcă lumea e mare și el loc să treacă și prin altă parte, al doilea, când vine, te poți agăța de ceva sau te poți piti. Nu să stai ca prost în picioare, te trântești la pământ, că n-ai galoane, îți vâri fața în pământ. S-ar putea să rămâi acolo? Pe măsi, ce, ești primul? Și a izbucni în râs, fără să-i spună fete de ce. Dar ea râse cu el ca și când l ar fi înțeles. O trase aproape de pat în timp ce tigaia sfăria pe plită și o ocrotis sub brațul său, legându o ca pe o fetiță ce era, având încă pe chip și o expresie elogventă, ca și când ar fi arătat cuiva o dovadă. Nu era? Nu era ea frumoasă? Și nu era a lui? Mai vrea cineva ceva? În filatura ei ea muncește, el face negustorie. Mare, mică, asta e. Nu stă, nu fură, nu-și bea banii, cum au spus unii sat, mai ani trecut stâmpitul ăla de scămosu, care l-a văzut într-o zi de gât cu servitoarea aia a popii. Se îmbătase și el odată, și ce? Singurul lucru de care îi pare și lui rău acum e că nu-i spusese măcar el, Achim, care era mai mic lui taică său, o vorbă bună și să nu-l fi lăsat să plece așa întristat și dând din mâini și spunând că și-a luat mâna de pe ei. Cuvinte care, dacă stai să te gândești la ele, înțelegi ce spune Ștefan, că nu era lui bine în sufletul lui când le spunea dar ce se mai putea face? Adică ce ar fi vrut? Să-și o țină mâna aia mai departe pe ei? Nu se mai putea. De mult ar fi trebuit și el să-și dea seama că trei copii, pe șase pogoane și o casă, cu nouă inși în ea, nu era o soluție. Trebuiau să plece. Că el n-a înțeles și n-a vrut. Cine-i de vină că au trebuit să fugă cu caii și coile și al de să mai bage și mâna închichița lăzii? Rău, dar ce era de făcut? Cu ce să fi început singuri cum erau fără un ban în buzunar? Să știi, zise fata, că poți să-i scrii și să le spui și lui neapărat schif și nilă să scrie și ei câte o scrisoare tatălui vostru, în care să spuneți una alta vorbe bune. E păcat că l a lăsat să plece așa, n-aveți doi tați. Achim își păstră mai departe pe chip expresia aceea preocupată pe care o avusese prima oară când îi povestise angelei toată istoria, expresie care revenind o făcuse pe fata să -i ghicească gândurile și nu-i răspunse multă vreme. Dacă ar fi după mine, continuă ea, ne-am în tren într-o sâmbătă și ne-am duce noi doi acolo în sat, pe la el. să arătăm că ținem la el, nu ne ar fi rușine. Să-ți spun drept, nu e bine să te mai iei după nea Paraschiv, ce are? Treaba lui dacă nu poate să uite bătaia pe care i-a tras o taică sau înainte de-a fugi. Și pe neanile l-a bătut și uite că el a uitat de mult. Achim rupse tăcerea. Și Paraschiv a uitat, zise el pe gânduri. Dar nu trebuia atunci să bem. El când dea, începe să fiarbă, indiferent cu cine e la masă. Cu scrisoarea e așa. Noi am scris în toamnă cuvinte bune, cum spui tu. Nu mai ții minte?" Paraschip și Ninda au băgat în plic și fotografii cu muierile lor de gât. Da, sigur, și pe mine nu mai ai lăsat," zise fata. Nevastă," zise Achim grav, Se apropie ceasul. ți a mai spus. În primăvără facem formele și atunci ieșim în lume." Adăugă el ca și când Bucureștiul ar fi fost al lui și, după căsătorie, urma să o arate pe angela bucureștenilor. I-am spus lui taică tău, în martie căsătoria la moș nunta. Ne trebuie bani." Știu eu," zise fata, dar vreau să spun." Nu mă iau după parastii." Continua Achim, ștergându-se la nas cu primul deget al mâinii, un gest reflex care rămăsese din sat de când era mic. nu mi mânca nasul." Ai fi zis că gestul îl ajuta să-și adune gândurile. Dar în momentul ăla, continuă el, nici eu nu mai știam ce să zic. Cum adică? După atâția ani și după ce de bine de rău ne-am făcut fiecare rost aici la București, să ne întoarcem iar în sat și să mâncăm nouă iiși dintr-o strachină? Fiindcă așa am trăit noi până ne-am făcut mari. Dar și după ce ne-am făcut mari, aia e, nu e o simplă vorbă pe care ți-o spun, așa e. Ce rost ar fi avut? Unde să fi stat dacă ne-a fi insurat și cu ce să- un om trebuie să aibă o casă!" exclama Achim. Bine face Paraschiv că adună bani și noi trebuie să adunăm." Nu, în casa ta faci copii, ei crește, ei înveți." Și ce ne dădea tata? O daia în care țineam grâul. Aia era, alta n -avea. De ce ne-a muncit el înainte, când eram mici? Ar fi avut un rost. Poate că tot muncind așa, an cu an, am fi ajuns și noi ca alții să ne cumpărăm locuri de case și un pogon două să ne ajungă." Dar el n-a muncit. Ne-a crescut, nu zic nu." Dar nu ca alții, care cu mai puțin de 15 pogoane, când am avut noi împreună cu ale mamei noastre de-a doua, au făcut copii rost și nu la poartă pe podișcă să se uite cum trece lumea pe drum. Fiindcă așa făcea, te întrebai cum nu-i se ura de-atâta uita. Ce să vezi la un om? Se mirachi, Om ca toți oamenii, cu nas, ochi, gât, urechi. Ce poate să fie altceva? Nu, pentru el era cine știe ce. Să-l fi văzut cum se uita. Ai fi zis că ăla pe care lua el în primire cu ochii de departe, E un ghimpașă și nu un simplu tăran de scurs și cu izmenele rupte." Intra cu el în vorbă, ce să spun, nu se mai văzuse de dimineața. Și ce faci, stane, ce faci, gheorghe, cofii, copății, Dandana mare?" Scoteau tutun și te uita la ei din cute cum vorbesc, ca și când mare brânz ar fi avut să spună unul altuia. Mai ales dacă mai venea încă unul tot așa, să stea la taifas, că încolo nu mai aveau nimic de făcut, le termina să pe toate. A fost bine pentru el. Pentru noi, cum avea să fie bine?" Da, Achime," zise fata, așa este, dar sunteți copiii lui." Asta am înțeles eu, are dreptate, Ștefan, dar nu se poate ce vrea el." Sigur că nu se poate, dar neapărat ar face bine să nu mai bea, fiindcă din pricina lui v-ați purtat toți urât cu tatăl vostru. V-ați luat după paraschiv. Nici mie nu-mi place cum arată când bea." Și în ziua aia când am fost pe la el și m-a jurat și mi-a zis fă?" A glumit și el," zise Achim râzând. Dar fata a ieșit de sub brațul lui și răspunse fără ranchiună, dar și fără cruțare Mie nu-mi plac glume de-asta Fă, n-are decât să-i spună lui și să o înjure cât vrea Mie să-mi spună domnișoară, că asta sunt pentru el și când o să-ți fiu nevastă, sunt cumnată Cumnată să-mi zică, nu fă, și nici să mă înjure ți spun ca să știi, să nu te mire sau să-ți separă nu știu cum când o să-i o spun și lui în față Fă, ia vezi că acum nu te mai iau Ei, nu mai pot eu că nu mă mai iei tu Zise ea totuși potolită. Fiindcă glumind, el o aproba în acest fel, altfel s-ar fi supărat. Foarte bine, soția fratelui trebuie respectată. Gata masa nevastă, schimbă el discuția. Gata, păi atunci ce facem noi aici? Fata scoase dintr-un dulap mic și aduse pe masa pe care a șternuse o față de pânză cu broderii în formă de strugui o farfurie cu varza acră, care nota în zeama ei o franzelă și tacămuri. Lua apoi de pe plită tigaia cu carne de porc tăiată în bucățele mici, adică în jumări, cum îi spusese el că îi place, și care de mult umpluse o daia cu mirosul ei atățător, puse farfurile și începură să mănânce. Achim ca direct din tigaie. Din când în când băga lingura în strachina cu varză, căuta zeama acră și sărată și sorbea. Să îi cam plăcea mâncarea lui Achim. Nu se îngrășase, dar ceva tot apăruse. La nici 25 de ani, claviculele lui abia se mai vedeau și gâtulii se îngroșase sub bărbie cu o beregată mare care ieșea înainte. Avea însă un obraz rotund cu trăsături de flăcău, care îl făcea să arate mult mai tiner decât era, dacă la această vârstă cât avea el, 5-6 ani în plus sau un minus puteau fi observat. Iar sub coșul pieptului nu avea niciun fel de rotunjim, cum ai fi putut crede uitându-te la gâtul lui. Avea burta sub tău. Deodată de undeva, un zgomot de geamuri sparte trosni în fereastră cu violență. Tresării! Apoi sărină în picioare și deschiseră geamul. Pusese un zgomot de distrugere care se repetă. Se uitară de-a lungul străzii pustii și prost luminate. Un camion oprise în dreptul unei case și se vedea oameni forfotind. Ce era? Ce se petrecea? Se vedea clar. Ei loviseră în geamurile acelei case și acum spărgeau ușa cu rângile. – Achime, mi-e frică, zise fata. – Cine ar fi? De ce sparând? Achim nu-i răspunse. Cu o privire limpede și lacomă, se uita să vadă ce o să se întâmple, ca și când întreaga lui ființă ar fi avut nevoie să vadă ce există, tot așa cum avea nevoie de hrană. Intră în casă," zise el. Dar fata nu intră. Curând ușa a fost spartă și nu trecu mult și atacatorii, după ce de dură buzna înăuntru, se-ntoarță rătrăgând după ei de guler, inși pe care îi silau cu lovituri de armă, să urce sus pe platforma descoperită a camionului. Unul era în pijama, nu fusese lăsat să se îmbrace. Ceilalți, printre care și un bătrân, să ia ceva pe ei. Bătrânul se mișca greu, nu se putea urca sus. Fu cu înjurături. Mână, jidane! Apucat de cap și de picioare și aruncat sus ca un sac. Motorul mergea, dar nu plecă. Alți indivizi între timp dăduseră foc casei. Se-ntoarțără cu bidoanele goale și urcară. Camionul demară. Scena durase puțin și pusese aproape mută. Cei luați, în mod straniu, nu să țipete, nu se apăra sere, nu se zbătuseră. Numai flăcările care urcau încet spre geamurile de la etaj, erau o dovadă pentru cei care, ca și Achim și fata lui, se uitau printre crăpăturile ușilor și ferestrelor, că tot ceea ce se petrecuse, se petrecuse a și nu era o halucinație. Nu sări nimeni să stingă flăcările care ardeau parcă într-un oraș mort. Achime, ce se întâmplă? unde îi duc pe oamenii ăia? puse fata închizând fereastra. Nu-i mai era frică nici ei, dar în privire i-a o îndoială. Și dacă nimereau la noi? Nu, zise Achim, proprietarul nostru nu e jidan. Și ce o să le facă? Ce crezi? Ei împușcă? Aia ei, ai ghicit, zise Achim. Dar de ce? De ce crezi? Și Achim își arătă capul, îl ciocănit. Sunt nebuni? Zise fata. Mai e rău, îi răspunse Achim. Dacă s-au ridicat ei contra șeful statului, îl au să pună armata pe ei și o să-i omoare pe urmă și pe ei pe toți. Cred că mâine dimineață nu o să mai auzim de ei. Un prieten de-al meu din obor, continuă Achim din farcuria la o parte, nu, ca să mă fac și eu legionar. Mă băiete, zic. Și aici glasul lui Achim căpătă o tonalitate ca atunci când vorbim de o mare și groaznică primește. Mă băiete, nu te băga în chestia asta și la de dracului cât mai e timp aș aia verde și centura de pe tine, fiindcă, și aici glasul lui deveni bătrân, nu te văd bine, în nici trei luni se termină cu ei, fiindcă nu trăiește nimeni cu pistolul în spate. Acum, uite, numai că... Și Şachim nu mai zise nimic. Ar fi vrut, poate, să spună că, până să se termine cu ei, mai aveau timp să facă ce-au văzut adinea lui? Rămăsese nemișcat cu privirea sa limpede, neclintită, ai fi zis că un gând neașteptat îi tăiase glasul și uitase să mai vorbească. Fata a încercat să-i ghicească acest gând, dar de astă dată expresia lui nu-i mai amintea de nimic cunoscut ei, nu i-o mai văzuse niciodată. Acum însă nu era stăpânit de un gând, ci de o stare, al cărei înțeles nu se traducea nici în mintea lui prin cuvinte. N-ar fi știut dacă ar fi fost întrebat să spună ce simțea. Te gândești că tu te-ai născut să trăiești și să vezi tot ce se întâmplă fără să pățești nimic?" Ar fi rămas lui. Nu, cum, de ce?" Dar acesta era sentimentul adânc care dădea înțeles vieții lui. Vezi, mâine nu te schide, stai acasă," zise fata foarte decisă. Să nu te întâlnești pe stradă cu vreunul din ăștia și cine știe de ce să te omoare." Achim ridică spre fata o privire care nu vedea. Se uita totuși lung la ea. Apoi, privirea ei se bulbucă treptat, arătând ca și când ochii i-ar fi ieșit din orbite de furie. Să mă omoare!" fă cu el. Pe mine mă! Eu mă!" Cum? Pe el? Achim Măromete? Marele Achim din Silișta Gumești?" Da, pe tine!" zise fata. El se frânse atunci pe spate de indignare, își reveni, își lovi genunchii cu palmele și zise... Semăna în acest gest, fără ca el să știe, cu tatăl său părăsit, al cărui fel de-a fi îl privise de mic copil fără înțelegere, cum acest fel de-a fi vorbea prin el. Cum fă?" exclamă el. Tu nu știi că eu sunt scutit în păr?" se, deodată înțelegându-l. Sigur că da, uita el era scutit. Nu știa cum în păr, ăsta era unul din multele lui cuvinte de la țară pe care nu le pricepea, dar scutit, era clar. Acime nu glumi, îi zise. Achim întinse atunci mâinile despre ea. Nu era la el un gest care să însemne ceva mai mult decât o crotire, dar ceva se întâmpla data ce o lua în brațe. Ea veni și el o culcă pe pat. Nu mângâie. Se uita la ea, la chipul ei de aproape, lovit parcă de o mare nehotărâre. Asta se întâmpla totdeauna. Își pierdea graiul și rămânea multe minute ca și când ar fi fost lovit în cap pe la spate. Ei venea să o mănânce și nu știa ce să facă. Și pe urmă, deodată, își aducea aminte și se repezea asupra ei ca un lup. Așa făcu și acum. O iubit cu aceeași violență care parcă nu era a lui, păstra pe chip o expresie de uluire. Da, iată," parcă spunea, Fata asta, de la ea vine totul?" El la început nici nu s-a gândit." Da." De la brațul cu care se încleștea de grumazul lui, de la sărutările ei ca focul, zvârcolirile ei care l-amețeau. Afară, în noapte, de pe calea Băcărăști și Dudești, alte case erau golite de evrei, jecuite acolo unde erau prăvăli, incendiate și victimele urcate în camioane și duse spre o destinație de unde n-aveau să se mai întoarcă. Cine ghida aceste ridicări? De unde știau legionarii cu atâta siguranță în dreptul cărei case să se oprească? Desigur, nu erau luați toți evreii din acest cartier. Cineva, deci, avea o listă de adrese. Ce ieșea la iveală? Ura împotriva evreilor care făcea parte din mentalitatea acestei mișcări extremiste și care până atunci, până a nu fi venit la putere, mocnise în sufletul legionarilor timp de aproape două decenii, ținută oarecum în fru de general după luarea puterii, se dezlăntuia acum în această noapte, liberă de orice opreliști. La câteva sute de metri, în linie dreaptă de casa în care Achim și îmbrățișa femeia, un copil, bolnav de scarlatină, în casa bunicului, stătea îmbrăcat cu paltonul pe el. Apoi era dezbrăcat și vârăt sub platumă, apoi iar îmbrăcat. Maica s-a umblat șchiopătând prin casă, aruncând priviri neliniștite pe geam, prin care jocul reflexelor arătau că de jur împrejur casele ardeau un flăcă. De ce șchiopăta mama?" se întreba copilul cu și-ar fi întrebat-o și cu glas tare dacă febra nu i-ar fi dat iluzia că și întrebat-o, că o și văzuse și că el știa de ce, nu mai iase zăpăcise și nu părea să-și dea seama de unde îi venea șchiopătatul. Când s-auzise cum afară geamurile erau sparte cu violență, ea își scosese un inel din deget, îi cunoștea acest inel, când îi săruta mâna, îi vedea briliantul și îl vărâse într-un pantof. Pe urmă se încălțase cu acest pantof. Pe urmă se repezise să-l îmbrace pe el iar să fugă cu el. Dar unde?" Tatăl încerca să o liniștească. Stai liniștită," îi spunea. Nu e nimic de făcut. Poate nu vin aici." Dar curând ușa a fost spartă dintr-o singură lovitură și în casă înăvărire legionar cu de în mâini. Îl luați numai pe el," ordonă unul din ei. În clipa aceea copilul îl văzu pe taică-său cum își duce mâna al buzunar și apoi imediat la spate, amândouă mâinile, și se înghesuie între șiponier și perete. Se auzit un zgomot. Cădea ceva dar legionarii nu auziră nimic, ci și îmbrânciră pe o afară. Totuși, după două ore, el se întoase și povesti cum scăpase ca prin minune. În stradă, în timp ce se pregăteau să-l împreună cu alții în camion, a mergând puțin cam împleticit, popularul actor C.G., care, vesel nevoie mare, ca și când ceea ce se petrecea era ceva sărbătoresc, să amestecase printre legionari și îi felicita. Bravo, băieți, dați înainte!" A, Moscovici!" strigase el când îl văzuse. Tu vină cu mine să bem un șpriț." și luase de gât și se îndepărtase astfel cu el cântând sfântă tinerețe legionară. Se cunoșteau de 20 de ani. Între lumea teatelor și lumea presei nu era un zid. Din potrivă. Știa el ce-l așteaptă pe ziaristul Moscovici, om de stânga, trecut desigur pe lista celor care urmau să fie exterminat? Pândise clipa și se prefăcuse beat? Iată că-i Iată reușise. Legionarii le recunoscuseră și știau cumva că era un legionar important, dar era, n-a reușit să afle, nici n-a încercat. S-a lăsat dus de el într-o cârciumă, unde, într-adevăr, de asta dată, marele actor s-a îmbătat tun. Și spunând acestea, tatăl rămase apoi tăcut. Se gândea la ceva. Da, își aminti. Se duse în colțul dintre șifonier și perete unde se se mai înainte și dădu șifonierul la o parte. Scoase de acolo un obiect masiv o tabacere de aur. Tată," zise băiatul, am văzut când ai aruncat-o. Și mama," se lăudă el, spunând ceea ce văzuse că făcuse și mama. Și cu toate că era atât de mic, înțelesese de ce. Dacă scăpau, să nu piară apoi de foame. Auzise ce spusese bunicul. Au venit vremuri grele pentru neamul lui Israel. Camioanele sosau pe un loc biran din fața abatorului erau descărcate și începau de îndată uciderile. Apoi camionul pleca și sosea altul. Ai fi zis că această activitate tăcută nu avea nimic sinistru. Oamenii coborau liniștit, rudele își dădau mâna să nu cadă, săreau și mișcările lor erau firești, așa cum sar în general oamenii care au făcut o călătorie de ocazie, au ajuns la locul unde aveau ei treabă și se dau jos. Mai rămânea înainte de a se duce fiecare în ale lui, să-i mulțumesc șoferului pentru că a fost amabil și apoi să se îndepărteze. Deodată însă farurile se aprindeau și iorbeau. Duceau mâinile la ochi. Era ultimul lor gest de oameni vii. O mitralieră îi de undeva din întuneric și îi se cera în câteva secunde. Indivizi cu pistoale în mâini se apropiau după aceea de ei și trăgeau în cei care mai trăiau încă. Nu scăpa nimeni. Sadicii, cei care nu erau doar asasini, lepădăturile speței umane care notau în masa legionarilor ca peștele în apă, nu se mulțumeau numai cu atât. Umileau apoi acești morți. Îi tărau un abator și cu un de infame îi agăseau în gârlige. Bucureștenii nu știau nimic. Stăteau închiși în apartamentele lor și credeau și ei, stingând luminile veiozilor și adormind, așa cum credeau și Achim Moromete și Ștefan și Nichi, că a doua zi, când se vor trezi dimineața, generalul îi va anunța prin ziare și la posturile de radio că acest coșmar, care a în septembrie anul trecut, a luat sfârșit și că legionarii cu cântecele lor tenebroase care proslăveau moartea, de care nu se putea spune că nu a avut să se răparte și pe care o și dăduse altora, și abia aveau de gând să dea din prim de aici înainte, cu să rămăturați și împinși înapoi și zăvoruți în întunericul din care ieșiseră. Există însă coșmaruri care nu trec odată cu somnul. Deschizi ochii, clipești nedumerit și viziunea care te a spăimântat nu se îndepărtează.